«Іди зі мною. Якщо поговорити хотів, Чорбаджі, то я готовий тебе вислухати». «Хотів би віч-навіч з тобою говорити, батьку», – спокійно відказав Богдан. «Коли буде на те твоя ласка?» Сірко мовчки кивнув і повів юнака за намети, далі від цікавих очей. Примустилися просто на землі, першим заговорив Сірко. Нумо, тепер розказую, що хотів. Бачу, лихих намірів у тебе немає. Та я й сам за себе постояти можу, хоч зі зброєю, хоч без неї. Тому оце й сиджу з тобою на одинці. Але спершу хочу знати, Чорбаджи, звідки ти родом і як тебе називати. Якщо Чорбаджи, то, звісно, Хасаном, гірко всміхнувся юнак. А якщо... Як козака, то Богдан Крайченко я, колишній джура курінного Степана Левченка. «Стривай, хлопче!» – аж підскочив сірко. «То ти ж і є той самий брат Дмитра з Витяги, малий Богданко, що на форпості загинув». «Так», – сумно кивнув юнак. «Тільки ж, як бачите, не загинув». «Та краще б мене вбили тоді!» Богданові аж горло перехопило, Одразу згадалося все, І нічне чатування, І довге чекання Дмитра З роз'їзду, І напад татар, І жахлива січа. «Ну ж, бо заспокойся, хлопче!» Поклав йому руку на плече Кошовий. «Неволя є неволя, А тим більше така страшна!» Розповідай спочатку, як тоді все трапилося, бо ми тільки забитих на форпості знайшли та ще в степу кількох підібрали. Ви, молодці, що встигли тривого здіняти, не дали татарам багато ясиру захопити. Хлопці помчали, були нас догін, та, на жаль, не встигли. Ах! «А Дмитро ж тоді як?» – наважився спитати Богдан. «Він теж загинув?» «Брат твій Богдане єдиний, хто тоді вижив. Тільки важко поранений був. Коли дізнався, що тебе татари забрали, побивався дуже, до останнього дня свого розпитував колишніх невільників, чи не бачив, хто такого і такого хлопчика в татарському полоні». Сподівався, що ти зумієш втекти або хоча б звістку якусь подати. Але дарма ніхто з тих, хто зміг повернутися з Криму, не знав про тебе. А рік тому загинув наш Дмитро як справжній козак. Хай земля йому буде пухом. Помовчали. Потім, перехрестившись, сумно мовив Богдан, «Що ж на все воля Божа? А розповісти тобі, батьку, о що маю. Опісля того і вирішуй, страчувати мене чи ні. В одному поклястися можу, немає на мені нашої козацької крові. Що змусили, то служив, хоча й опирався скільки міг». Ой, сину, – скорботно зітхнув сірко, – таке на Україні зараз робиться, що пролито багато і рідної крові. Та ти сам хоча б битву пушкаря пам'ятати маєш, але про це згодом побалакаємо. Довге те казання і страшне. Розповідай краще, що за справа у тебе така важлива і таємна. Цілу ніч прогоманіли козаки, а як прибули на Січ, наказав отаман скликати Січову Раду. Коли всі зібралися, вийшов наперед, уклонився товариству, як годиться, і повів таку мову. «Скликав я вас, шановні братове, на важливу пораду, щоб не казали потім лихого та брехливого». Гадаю, всі ви вже знаєте про двох полонених яничарів, що ми привезли, і голови ламаєте, що воно й до чого. Історія ця дивна, але чого тільки на світі не трапляється. То краще самі послухайте, а потім своє слово скажете. Полковник зробив знак козакам і наперед вивели Богдана і Семена. Вклонившись товариству, схвильований Богдан почав розповідати. Але як тільки він назвав себе, сколихнулося людське море, і наперед з криками почали пробиватися кілька козаків. Всі чуваки впізнали свого улюбленця і прагнули сказати своє слово, та їх швидко вгамували. «Закон є закон, спочатку вислухай, а слово потім візьмеш». Богдан трохи розгубився, але, переборовши хвилювання, продовжив свою розповідь. Чимало це зайняло часу, та козаки уважно слухали, не перебивали,